Учителя Петър Данов Бенсадуно Многоценният бисер Който като намери един многоценен бисер Отиде и продаде все, що имаше И купи го От Матея 13 глава 46 стих Тази сутрин ще ви говоря върху най-маловажния наглед стих от прочетената глава от Евангелието на Матея, в свръзка с друг един закон, седмия и най-велик закон на природата – закона за рода. Във всяко нещо има род – мъжки и женски.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 има много преувеличени неща. Той произлиза от части от това, че хората не разглеждат предметите обективно, но ги разглеждат субективно. Не разглеждат предметите обективно, значи от мъжка страна, а субективно от женска страна. Съзнателното, това е мъжката страна, подсъзнателното, женската страна. в философията има термини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 но то е криво разбиране и за той са заменили думата отрицателен с израза катодни лъчи полюсът в който се появява всяка енергия Въз основа на този принцип ще изясня много неща Човек има мозък но някой път вие си казвате нищо няма в ума ми защо няма нищо? Защото вие сте една безплодна жена, която не ражда. Не мога да обичам. Вие сте безплоден. Онзи, който не може да мисли и чувства, бил той мъж или жена, не може да ражда. А всяко нещо, което не ражда, е казано в писанието, че е близо до пъкала. Всеки от вас...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 Разбира се, не говоря за онзи творчески принцип, който от нищо може да създаде нещо – за твореца, а за той същество – от мъжки и женски пол. Той, което в християнската философия наричаме Христос – Бого-человек. Онзи принцип, за който Христос казва – Отец живее в мен, никой не го е видял.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 човекът, който е слязал от небето, първоначално е приличал на онова малко пясъче, безформено, нищожно и божествения дух, след като е работил дълго време, направил един бисер. И за той, което има в вас, трябва да благодарите на тази мида, в която сте влезли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 От един велик скулптор, който е вложил в камъка една прекрасна идея. Къде лежи тази идея? В уния тънки чертици, които този художник е прекарал над камъка. Ако някой глупак дойде и разруши тези чертици, ще остане един прост камък, който няма никаква стойност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 А хората с какво се занимават? Често питат. Ами ти проповядваш ли неща съобразно с църквата? Отговарям. Аз проповядвам неща, които са съобразни с Великия Божествен закон. Пред Господа не лъжа. Дали моето учение съгласно с вашите възгледи за мен е безразлично. За мен е важно моите възгледи,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 Трето Да любите и враговете си Аз току-що ви говорих за враговете ви За онова малко пясъче И Христос, когато дойде на земята Не дойде да спасява благородните, праведните А уния остри пясъчета За тях слезе вада. За да ги извади навън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 и ще остана без жена. Тя не го послушала. Ще седна. Седнала, но паднала в кладенеца и потънала във водата. Той взел да плача и да вика «Нали те казах да не сядаш? Да беше ме послушала, нямаше да паднеш». След един час гледач от кладенеца изкача един дявол с побеляла коса. «Какво има?» пита го мъжът.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 може да се отгадае и кога ще свърши войната. Естествено, когато се изгърмят потребното количество снаряди и патрони, когато се вселил хората едно ново съзнание за тяхното назначение на Земята. И тогава хората ще кажат «Свършихме една прекрасна работа». И Христос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 Най-после явил се един царски син и започнал да работи. Минавали хора, запитвали го, какво работи, но той се мълчал. Добре, но дошъл един философ, който искал да му покаже по-лесен начин, за да пробия планината. Тогава и той се измамил, обърнал се да го изслуша, но когато погледнал напред си, видял, че дупката, която бил прокопал, пак се запълнила с пръст. Зарекал се за последен път, че кой, за каквото ще да го заприказва, няма да се обръща. И когато започнал да копае, идва ли пак да го запитват, но той действително останал глух за тях, докато прокопал планината. Съединил тия две царства. И тогава се оженил за царската дъщеря на другото царство и тия два народа заживели още по-щастливо. Това не е само една алегория. Това е една велика истина. Голямата планина, която разделя тия две царства, е човешкият грях, който разделя земята от небето. И ако сте ясновици, ще видите между земята и небето тази черна стена с крепости, и стражи. Тази планина Христос прокопа, направи дубка, за това слеза Той. И когато казва само един път има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 защото инак ще се развали. Ами че тя е сега развалена, ако не еде, ще се оправи. Има и животни, които, когато са неразположени, не едат. Така казвам, бисерчето, за което говори Христос, вие го имате, само че някой от вас искат да го изхвърлят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 като влезете в небето, за какво ще ви похвали Христос? Някой ще каже Аз бях в България прав министър, но Христос ще го попита. Е, какво добро си направил за българския народ? Никакво. Бисър имаш ли? Нямам. Ханаван, пак долу на земята, до тогава, до когато направиш бисър. Защото без този бисър няма да те приема в Царството Божие. Дохожда един Владика, ти какво си направил? Ще го попита Христос. Е, учи хората на добро, вярвах в теб. Направи ли някакъв бисър? Не съм